rambel alamin. Salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun nafalendrojm, do them perqendimin dhe falen kërkojm. Me salaudat e bekimta e Allah, qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me famënitë me shokët, dha të gjithë ato që ndjekin këtë rrugë drejt në fund të kësaj bote të dërëlezër në takim në fundit, kemi përfunduar së këllëri për lukhtin e bedrit, të tëtë për disa për dobiëve, uzzimeve dhe mësimeve që i marim në këtë luft, dhe kemi thënë se dobit e këso nxarja në të mëdha dhe shumëta, dhe kjo konzruat një për nxarjeve më të rëndësishme që ka ndodh në kone Fikambirit, sallallahu sallam, nga se nga kjo moment tash më rje dhe historisë merë kahja tjetër së paku për muslimanët dhe dhe për pejgamberin s.a.ll. Një në një njërë që ndëllidhe me lufët në bedrët e që ndëllën pasoj lufte dhe nje ato dhëtë mëndojme me i tëtu sotë në shalla në pikat të shkurtra që është e ja apoa në lë lidhët më thonë me në kemi thënë se në bedrë janvra 70 pe kurrizmitës te paq numri jan zunrob pas sa përfundoi lufta thën, betejes, e gamberi sallallahu alaihi wasallam sipas çfarë than ka çudituar 3 ditë te gwendi betes e pastaj është nisur me u kthynë në Medinë e kur është nis më kthynë në Medinë është nis më kthys bashkë me Rabb te Zot lufte që është normale Dhe posa kanë arritë, të më thonë Medina, tashma fillojt diskutimi qëfar të bëjmë e këta robë. Gëse ishte herë e parë që janë zëndë, beteja e parë, qëfar të bëhet me ta? Dhe pejka mirë i s.a.s. i konsultoj shok të ti, qëfar të bëndë të me ta? E bubekri, radhjallahu ta'ala anu tha, oj, dërgur e laut, merë shpagim për ta edhe forcohemi ni se kemi nevoj për të me thonë të hyra dhe nënë tjetër të të dohë që zotë i uldhëzën këta atë dohënë kamonë që uldhëzohen përfitohemi edhe nga islami tyne po përfitohemi edhe nga të hyra që i fitohemi nga shpagimi tyne për me iliru sërëm nërësë omeri kështë të mendim tjetër omeri radiallahu ta'alanu i tha ojderu uore laut unë nuk me ndojë se bubekre o me nëjse duhet të ekzekutohen, nëse nënkëta janë kokëtë të keqë dhe shjerëtë, nuk janë njerë të rëndantë, nuk janë nënkëta luftarë të rëndantë, këta janë të që kanë organizuë, këta janë të që në kanë këtë rejtuë, këta janë të që kanë të përkëti dhe uzurpu pasurinë tonë, pëndaj nuk do nënëtë rejtu si luftarë të, luftar të thjerë dhe të rëndantë. Dhe përgëmëri sëllëm, anën të kah nuk i pëllqente ekzekutime, nuk i pëllqente me vëra, mirë po i pëllqente me i liru. Kështu përgëmëri së so sëllëm kështë të dëshirë. Dhe kështu vëpraj, përgëmëri alihisë të thonë. Në formët sëktuara kërkoj shpagim për ta, e pas taj, të më thonë, u më morë vendimi që ta të liruha. Të nësërmën, Omeri radiallahu ta'lanu, në të këtë me u takuë, e se zakonishme me pejgamberin s.s. dhe si mbaz tërëzmetime me, e ka gjithë pejgamberin s.s. Arisan dhe uveken dhe tëtë, në mërzi, ose duke edhe letuar duke qajtë. Atërërë bëfasua mërë qëfar për në dodë, pëse, qëfar këndodë, qëfar fatkecije ka ndodë, dhe pasë e pyta tërëtë a pejgamberin s.s. se ajo qëfar më thanë, aja çfarë prezantuan shokët e afërmit e mi për më leju do kaqim kështoj. Nasi Allah kësaj vitaitin në suh al-anfal ma kana lin nabiy an yakuna illahu asra hatta yuthkhna fil ard turidun alhayata ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Do nuk i takon as te pejgamberi që të mbajnë rroba ose të tirara rroba ose të mbajnë rrobë derisa mosta e forson do të thotë pushtetetin tokë kuptojm të asaj që do të thotë ë ende është rreziku që këta njerëz të rrezikojnë prapë me goditje prapë nga person. Edhe ende nuk është ai fort. Rrezikoi me dinë, rrezikoi domthon ë besimtarë. Dhe këta njerëz ka çfarë rreziku shumë me lshu prapë. Don tipa rrezikojnë veten kur şeyë sigurt randaj edhe mendimën teatërisht më me i sigurt titë Amerit drejtja. Të dytë vështirë pse për mëna këtë ngjarje është një ngjarje tjetër që ka të bëjë gjithashtu me plashtën e luftës që u zh në Beder. Gase e, përman e deve, pasori, për të përmand se kur ishte mik, kishin armë me shumë dheve e pasuri për treguar se ata nuk frikohen nga ballafaçimet e Kanabo fest dhe sa ata kanë pasuri e aqtë madhë sa që dhe ta gjithë ki pëllamashim, apsolitisht nuk ki bëndama t'yna. Dhe ata këshin planë, ishpa dështuan, uhumë edhe unë pashtën dhe, dhe ndodhe që të zijet një plaqë ki kënë zrush me luftës. Edhe këtu ndodhe një loj, mësë pajtime. Dhe më dhonë, disa për ashabet për e nga mësë bedrit, vajdua rrugtimin deri thellë në shtetin për më ndiej kur ishte meqës që mos tkthehen. Vonësh të ngazhuar në ndjekjen e kurreshëve. Edhe sot të tjerë u organizuan me rrugt pejgamberisau sallam se mos kondo një kurs, domohtaj po ikën, tash muslimant liruan habitet në dikush mund ta godet pejgamberin sallallahu sallam, aleyhi ve sellem u organizuan me rrugt pejgamberin aleyhi sallallahu. Dhe një grup tjetër të të ishte i zënë me grumbullimin e pllójica salut që e kishte mbetur pas kurrëshva tmejka. Kurrëdikoha që tashmë çsprëndosat, ata që kishin ngumbuluar thonë ne kemi zën kët klos, kjo është jona. Nëse ata thonë po ne kemi qen zën duke një kurrësh, ata ski pas mundsi me anë të me në kët plash lufte. Ata tër thonë jo ne këtu kemi qen zën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kështu më radh, ndodhi një mospojtim mirë pa Allah zbite aja dhe tha jes'alu në ka në lënfal ku në lënfal lëllahi më rësul fa tëkullahi wa aslihu dhe të bejniku të pishën ti për plasht në lësës thuaj ajej të kënë Allah dhe pëgamberin të më nësë këni lidhën të lënë të pëgamberin ajejë këndë në qërdoj të këpun fa tëkullahi këni frikë Allahon dhe ruane raporit më zbite zbite suri anfal për të gua është me këta. Këtu dynë jarje të Dërurënë e Zërënë, në aspekt në ashtëm, Këndërkushënë të inglojë në disi pak edhe vrashtë. Atje ka të bëjë me egzekutim të robë të luftës, këtu mësëpa të për plashë, për plazë, këshën në të njerëzë, aho? Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Mir po, nuk duhet me lezuën ngjarjet e kohës së pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) të shkputura njëra apo tjetrës. Nga sa to janë zinxhir. Po, kjo është e parra. Dhe e dyta, të ndroozë pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) në kështjet punë me lajke. No, po, po kështet punë me njerëz të ndryshëm që realisht ishte të rrezikshëm, dha ta vazhdimisht bënin kurtha. Dhe tash nuk ke shë të gjithmonë pozicion që të veprosh sipas Asoj që është njerëzore. Në kuptimin e butësisë dhe mshirës së, kanë kërkuar të goditje, për çka nuk bëhet fjalë për situatën si ishte pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. A ka dikush kanë ndër përshëmë thot pse luftonte pejgamberi sa? E çfarë ka pasur më bot? pse pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam mbrohej para marrë, botë këpëtye. Po normal se është njerëz. Ai ka ardhur për njerëz nuk e dëshiron nga lufta siçojse kimi thon. A po shihni te rrot te luces? Nuk i, nuk dëshironi. Absolutisht. Dëshironi më liru. I fuqë më liru. Njëherë që nuk meritonin kët. Allahu xhalluat dhënë të më mirë çfarë ata do të, të bënin pas lirimit. Dhe do prapë të, prap të, të organizohen, do prap i njëjti investim, njëjtë viktimë, i njëjtë rrezik. A ndaj Allahu kërkon të çë pëngahet me me dërgu sinjorët e çorta? Por këtë ashtu domethënia e Allahu na kërkoi që të merrnit vendimin e prerë aty në Tyreqot kur në Medinë se tashmë sikur se kemi thënë ka marr fund ajo periudhë e durimit meqe kur na keni rrohe, na keni keqtrajtuar, na keni përsekutuar, na keni usmuar pasurinë, ka marr fund. Të padushims forca pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në çonse për hapet të të të tira do të kishin kozror ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa më dapt Ma tëj për lakmojnë këndër tërje. Apo, ma tëj për joshënë pas tërje në kuptim negativet më të goditë më sënë mu. So ama së të berë dhe që në ushëm, dërgënë të mesajë të këfistët e tjera se, të më thonë, imi forës që tashmë nuk talot më nebe. Imi forës që tashmë nuk lejojmë. Të më thonë që, të bëni aqfar këni për më heret. E përime të të të të në nërman Njeni pe pe kopërën më të. Kurier doset i çfar dosje kaptën? Ka gro, plaç Mekë apo ka plaçkit. Kush e Sohara ka surnu pe gambën e sallallahu alaihi wasallam? Ka dhënë njerëz nga shtëpia apo ka privu njerëz nga atë themelore. Dhe prap nuk mëftu me kaq. Ka kalu, ka kaluar me 100 km për më ardh më prapë me asërru pekambirin së osërënë në mekja, e që fanë me bube këtë njëri? unë na, na uadham mundësi njëve që rëaleshtë dë vazhdo jetë në jetën e juaj në jetën tonë e ta që farë kërë kërë kërën i këtu? Kër kër kër kër? dhe bëtë mi pasë në gjartë në lidon në më në mëtëtë, në jetë të, të, të shkëmutëra edhe sëtë për shambull dhjetë kriminitë të luftës ka dhane ku vritën ku denon me bëtë përjetëshë unuk jo, vetën sipas një rëndomto apo asti ushtrim bot nuk e teton kriminale e ktinive, për shembull, sikur se njerëz të zakonshëm. Jo kso. Po, o shtat zakonshëm ka qenë detyruim punon ku atë të të. të, të, të, të, të, të. Mir po udhacës organizator i që ka bue krime lufte të moja gjithkund, domthon se të ka gjyqje që thjesht përpjeke për, për, për mësynë me dënu kriminale e lufteza. Në të, të. të njëjtën do të edhe Allah jalla wala më ka të atë të rëndë pegam të tan kriminal të lutëk tasjon mirë të ndom. Prandaj atë do të morrëm në tetë. Në këtë rast, çdrymë mëmet është më i saktë. Zot i jalla wala i aprovoi Omerit radhiyallahu taala nuk me dimën e tijën. E krahasoj dobi që çeka, se duhet të lexuar gjarët në, në mënyrë zinjhërore e parë. Dhe e dyta nuk duhet përmenduar se pejgamberi ka ortë me laçet, po ka të njëjtë që kanë post lll lll çdrymësh në lll tekës me let e kupta. E dyta, në dërëm pëzër, që dër dër dër dër dër dër dër uh, kajë pejgamberin, sa zemë, pejapendim, nga se nuk kishte shpalje, qëfar dëbënte, a da i konsultojme njërë, e qëfar pëthuti, e ti qësa pëthu. Dhe kur, e shpalje la jetin, nuk e je përgëderi pejgamberin, përën, kështu të së vërteta, po pasi kje thonë, të po në përënë kështu, ja, kështu të përënë Allah jallohona, kër e zbret vërtetën, nuk e përdej la sken. Apo, qofta i dërguar i ti, mirë po, në në në tëterë ngë në nëpështërë ngë në nëpështërë ngë nëpështërënë, nuk e mështëfja jetën. Në gjithë që zbëritë tëji, pejgamberi sështënë me, kumëtëante. Anëzë nuk e mështëfër. Por të kështërë shëfërë dëshëkan në nga jetët, dë të isht Andaj pejga mërësëm ishte ju dhe që me shpallëja. Po të kështë me qenë Korani ishfuar për e ti, së si kështë me pasë mendimë dryshe, pasë me zbitë dryshe, apsurit në të njështë. Kështë atë mendimë që je ka thonë, ato dhe me, me pasë ajet, po, ajet mendim, korani, e pasë ajetë. A është këllë gjëkshme? Po. Po ajetë thanë i mendimë, Korani zbitë me të këndër të mendimit tina. Dhe pejga mërësëm e kumë të aj. Andaj në kamësu, pe Edhe kur është kundër mendimit tën? Absolutisht. Kë ka gabuar? Un kam thënë kështu, mirë po e kam gjetur sa argument dhe këtë kam gjetur si të vërtetë. Kjo është gjekia e drejtë e pejgamberit sallallahu alaihi. Dhe, dhe ky është argumenti sa ishte i dërguar me Allahut, sik të gjend dur. Aish, ajo u akumtonte njerëzve atë që Zoti e xheloja shpallte. Vazhdimë më tepër. Edhe pse ndoten nga njerëz, të vijnë të shpallja në të kundërt me asa që e prisë te pejgamberi sallallahu alaihi e salata. Dhe që në ashtë e dutë, të nëndërën aje që e seka të këqëshëja, plache së lutë, sotë. në në krasime qëka kan uzurpu këra ishte mekes nga në mëndë, më muha gjërë nga të shëpërënguërën e mekes, që plache i lutë ishte qëmë të të të simbolike, e pa përmëndërë, për në në të këshënë marë shumë për tëjine, dhe pikrit nështë me pasurinë, e uzurpoa të ashabetë pe ka me të zonë kishëtë në bedërë. Realishtë kja nga një aspekt nuk është për përpjeke më ndzirë dhe që përjë një, një, një pakisë nga shumitë e uzurpo me. Kër që më shamërë. Përpje lëftë kër ka i vjen me ka të vjen me pasënë t'yune të ujme qëtë luftu, tim poshtë. A të ta të të kë në ja, që ka zijet në më në më në plëshë lëftë. Kja ësht I kështë ndryshë, aje plaqke, e zinë de luqësës shumica ishte, realisht e pasurin sa ashabë që korejsht e kanë usurpoatë, dhe nuk mërën asje poshokët të tujnë atë. Mirë përna në tjetër të nërëndëzër, kë që që që të sheshtë në njërtumës pajtimë, nuk është anë e erët e ashabëve, ljarga nësojë, nuk është e mejët të tujnë atë. Bërna qushe dhe ashabë nështu për pasurin Kthemunë më njijt çfarë do bië, që me kuptu drejt si me i lezu kara, mos pajtim vetë sahabëve që kanë ndonë kohë ne pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ë biografia e sahabës ç'kjo origjinale. Apo. Po atmos krisë më qen kjo, kjo, kjo. Po çajmos turma krisë më qen, dashka luftës, mos më qen ne mos pajtimit caktuar mos më qen kjo. Sekrete si shumë të trëtu ështënia sahabë. Si guzhash si melek jo ja, këta njerëz kur zinë me flë, me fol asnjë fjalë ta thënë, mos sikur të më qenë përshtatshëm për ne. E po ata kanë poshtëlibër. Apo, ata kandidat mosen pojtu me zveti. Kjo është normale. Nuk ka sikim njerëz mirë, por ku është dallimi me syrrat e tjerëve? Dallimi është se kur mos pajtuheshin, nuk urrehëshen. Domethënë, fakti që ishit në shpajtimin rreth plaçës së luftës, rreth rrobave të luftës A shka që të ashtu e, nuk nuk agovu cok se më shame per jcop e të përqahen, e të largohen e më splasen që stutilhë të shpeull çok e më dhurëtët të vogla nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk 6 a ipot sa të përkam për core su grellin krellin chok elreshğa la concentisere që margoinkë yere kë umano të shpeull shpeullu që prasje q bodyll 10 që të sp anlamut ashtu për payva për ështu minimu me minimum Përgjithasht mos pajtimi nuk eskalon konflikt. Sot përshëndet muslimanë fatkeqish për një nga mesret më thjeshta, shumë e thjeshta, shë shë është diçka e mall, bën edhe kështu ashtu. Tavorë, grupe apo konflikte, urrëti, ndarje. Çu ç'u ç'i e dyta e këto jo dy sham, nuk ishin ashtave. Ç'i ke bën me grupin e ynd? Jo mos pajtimi. Se ata kanë mos pajtim. A njerëzit kur sot përshëndet, po të sapot nuk kanë pajtu. E vërtetë është Miro, po, se ka të retu sahabët mështë të mështëtimit, e si të retu e në mështëtim? Këto dëllimë të të. Mështëtimi jënë shumë bletë kalenurrejtje, në shkëputi raportesh, në barikadime, në grupime. Kështët është mështë mështëtimi. Mështëtimi ashtë, me ndi mi jamë kështët. Për qësër në në në shesh, unë kështë përmenoj. Andaj pejgamberi e sësërën të në në në Kjo është shumë vështirë ta kuptoj, do të them, ka se po flasim për, për biografinë e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) nuk i ka mësuar sahabët e tij që në ushtirë apo kështu dohum në, a mund të smënejti parau? Si ka mësuar 102 ftyrsha? Po me, me konqërsht. Thuaj olla mendimin tan, çëmën e ndër. Thuja. Edhe pse s'fetosh me të. Apo i ka mësuar që sinqertë para, më po i ka mësuar edhe kurtinën e mospëritimit, çiqsh me rregull mospëritimeve. Andaj, po, unë më nëjë që kemë të kënë mu Jo, nuk të kënë ty, se më të kënë edhe mu Se dhëni më po, kënë për shambull Po, asa zvita jeti Jes elu në ka anjë lënfal Ata të përshin, që shmi nga bëta është, saj Kulë lënfalë u nëllahi O rësul Thuaj, kejtë të kënë Allahot dhe pegamerit E ju këni frikallan, më zga bëni më përqa Andaj, edhe Morë fund, por, dërzuan gjithë shka që ka E çamran si, nda bimos vetëm me pokrake na spajtim, po, dijen, burimin e dijes, referencën e sigurt. A të kthem ti më nën kështu utëm më në, kështut, më më në të kështu. Dituria, në Allah, Gjallola, Pegamere, të kujtosh çka po thotë dituria, çka ka mësuar Allahu xhallehu ve Allahu pejgamberi s.a.s. Pasi këshojmë ndjek na musliman këtë metodë, patyshim se mos pati me kishë më, më besë normale, me von po, kështu më largu rrethja e përqarja, e kishë më largu barikadime të ndot, çamran simulargu Nëse ti je më sotaria, as ajo ndoshta është krajsna që kur ndonëgod me po mendim ndryshe. Do të thotë si një njerëz normal që po nuk bën ndryshe, po. Prandaj mos pajtimi është normal, mirë po. Edhe jo më shku në ekstrem teatra, po. Që mos pajtimet mendikon në përçarje në ndarje kështu. Prandaj mos pajtimi ku ne shprehim mendimet tona dhe pastaj i rregullojmë dhe i sistemojmë këto mendime përmes një referencë sigurt. Kjo është mesoterapia kërkum. Kushtojmë si pikë e mësme të mos haftesia. Tashhika, këtu ngjarja na simiçi e prezant. A kanë a kanë qenë prezant nda kur kanë ndodhur ë për rrapte kur kanë ndodhur po plaç, a, a kanë na çeta? Jo. A ka pasur kamera që kanë gjuçu? Jo. Kush që ka pasur? Këta ashabi kanë pasur. Për të gjose, ne me sinqeritet na kallzojm që këna, ka pasur ka Ose koha, nuk ka histori e selektueme, historia e sahabe, apo nuk ka histori e filtrueme. A e kuptim çë kët rast ose përcjellën. Kto më ja jauk? Biografia e pengon sikur të keman, biografia më e hapur e mundshme. Po a sahabe, gjithçka që kanë ndodhur dhe kanë përcjell. Ju jikani, shikoni si kanë ndodhur. Edhe me gjithë kët përcjellje të plot, pa selektime, pa filtrime, e qartë, e sinqertë përcjellën gjeni si se janë gjërat ato nuk është ndosh bëj sinqert më e mirë e nxjil miftunë tokë. Lek por kat arsye ata i ka përgjithë Allahu xhallah lore që ti jeni përkrasë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj qando mos frojtime, po mendim ndryshe. Po Beqir më umerë dy, dy shok më të ngushtë, më të afër pejgamberit. Këymën këto këymën këto skogollë. Mir po, jo rritje, jo përçori, jo detyrim është ti kimi mënuqish më nevet. O s'a të srgmemu. Jo vëlla Para nisiershëna të dim kur ti të mos përmjetimit ku do të më shkuha. E ata këtë kandid. Ne jemi në kohup adresa, busula. Apo, nuk më dim ku adresoj kur do të apo. Andaj po mbyllemi hermetikisht brana mendimit ton edhe ja kthi as kondryshën. Po a dhe po e prezantoj dijes Firasallahu pejgamberit ulëmove, çka ka humbi ato për këtë punë? E rregulloj çështjen. Ja. Mirë po parregatim brana vërtetës, vësh mendim, pastaj edhe Solm me dhe mendimit tjetër duke akuzua e shpife, kjo nuk e të ka moslimatë. Këso nuk në amësam biografia, përgënberit sallallallahu sallam dhe biografia asë hapdo. Gjithë të kërëm madhore, o nësë gjithë në letë, kahja e rabër e të lëtës në muërë, problemi i, i rabër e të lëtës në muërë, e muërë një kahja, problemi i, i pjatë që të muërë një kahja, urratu vajzëdhjetëtë nërmale, pa asë një për qarës, apë pas një grëvishje në raporëtëtë dhlazorënë, me së asabës për ega meritë sërërëzërënë. Nërmari që ekepo. Pëndaj këtoj në dy një njërë mërënësi që dëdhënë të bashkan gjiturë asë si, si, si, si shtojës e në betëjes në betër e që kanë të bëjmë e to, dhe disa dëbi që ndaj ishin të udo së përbënë në lidhë me këtë, me këtë njërë. Pëndaj të në në Njerëja duhet të pritet nga biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duhet më rezulbë sinceritat, duhet më rezul lidhje, ngjarje pas ngjarje, duhet më rezusi biografi njerëzore, apo jo engjëllore. Ska ndosht to ka ndot, ke po kardosh me mor me këtë vendin këtu. Ërëncësisht më është se pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam ka ngulta dhe insistante që maksimalisht me i shru problemet dhe të lartë në më një mënyrë qet. Pa sor, pa konflikt. Më pak kur detyroi këtë mëvotës, kështë të tetër opsion, edhe kët duhet ta bënte. E çfarë predikon është më bëhet të raj. Po skuq më mbrojt vetën e tij dhe më mbrojt. Mësinë që Zoti e kërkuar me tapa. Dhe këtë urdhërim me sti edhe me shon të tjera që kanë tira për të dië sikur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Nazul dhurat, Allahu mësojë të pajtohen zakrtoja se ne dhënë se pajtohen mendimet tona qoti vetë lidhur me vetë sigurisht ne kamsua Allahu xhënllah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe xherbëim ashtu si ne kamsua Allahu dhe pejgamberi alaihi sallatu wasallam Allahë shpulej për mëndjen dhe për sabrin edent na kimnash zoti ruaj sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun selim